életet nem feltétlen szomorú oldaláról tekintik, és mind a munkáju során, mind pedig a család életben megpróbálják egy kicsit van színezve továbbadni azokat az értékeket, amelyeket egyébként maga a műsor is próbálna előkutatni, előbányászni. Az apamonta.hu műsor ötlete úgy indult, hogy próbáljunk meg olyan történeteket, generációs mintákat előbányászni, amely az apukák lelkében ott van, a mindennapokban lehet, hogy ott van, de talán tudat alatt hordozzuk, visszük magunkkal, és próbáljuk továbbadni az utókornak. Mennyire vannak hatással ezek a generációs minták ránk, és ezekből mi az, amit mi tovább tudunk adni, mi az, ami befolyásolja az életünket. Hogy a mai világban ugye leginkább a történetek révén próbáljuk egymást megismerni, és van egy olyan mondás is, hogyha ugye kíváncsi vagy a másikra, akkor beszélgess vele. Szóval ennek a műsornak ez lenne egy picit a, a célja, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a, a meghívást, és akkor, hogy ne csigázom tovább a hallgatókat, Búz István újságíró, az Apa Magazin főszerkesztője az egyik vendége ennek a műsornak. Műsornak, és á, gondolkodtam, hogy itt az elején mondja, mert ugye volt egy másik havilap, aminek a főszerkesztője is volt, tehát Akkor erről később beszélünk. Jó, jó, jó áruljuk el most esetleg azoknak, akik nem tudják. Csapó Attila a másik vendégünk, aki Debreceni, istván Budapestenél is egyébként onnan érkezett most hozzánk. Attila pedig törzgyökeres Debreceni, vagy legalábbis itt, itt él a családjával. Ez vagy beszélmény lesz született Na, nagyon. Akkor... <gül> <gül> és ha csatlakozom ezt hogy anyukám minden származik a környékről, tehát ő bökonnyi, ami már is hajtottunk határán van. Gyorsan elmesélem, mi rengeteget jártunk ide gyerekkoromban is, meg Debrecenben is voltak a rokonai, sőt, most is élnek itt, úgyhogy hello, Melinda, meg. Hán, hello KS. És, De Bökönyről csak annyit, hogy a, hogy a kislányunkat szoktuk vinni mindenhova, például elvittük egyszer Vegasba is, és elvittük Britney Spears koncertre, meg mindenhova, hova Las Laszvegazba uh -huh. az emberek elmennek, de a nyáron meg Bökönyben volt, és akkor, amikor kérdeztük egy évvel később, hogy mi a kedvenc helyed a világba, akkor mondd, hogy két hely van volt versenyben, kedvenc hely, az egyik a Laszvegaz, a másik a Bököny. És akkor kérdeztem, még mégis hogy gondolod? És mondta, hogy hát tök hasonlít a kettő egymásra szerintem. Tehát ilyen négy éves volt még. És igazából én arra jöttem rá, hogy amíg az fel, ott volt a sok csillogó, villogó, mindenféle, meg egy ilyen teljesen műanyag, ilyen szellőző világ, addig a bökönyben is ott volt, néz csak az ő fejében. Tehát amikor ő ki elkezd sarazni a kertben, és, és, és elkezd, elkezd dolgozni, akkor elkezd dolgozni egy belső fantáziavilág. És szerintem lehet, hogy ugyanazt éltem meg ezen a két helyen, csak az egyik kívülről jött, a másik pedig belülről saját magából. Úgyhogy imád Jönni, és tényleg, hogyha kihagyunk egy nyarat, ami nem uh -huh. volt, akkor addig szomorú lenne. Hát jó volt ezt hallgatni. Szabolcs vagyok, ugye én is. Nagyon is jó van Erdőből, meg egyéb helyekről olyan nagyszerű élménye az embernek, amihez szívesen itt Még Attila bemutatásánál, ugye ő a Mobil Credit KFT-nek az ügyvezetője. Egyébként autólizing, vagy autók leasingelésével és egyéb ilyen jellegű folyamatokkal foglalkoztok, de szerintem erről is lesz majd szó. Ugye ti nem találkoztatok, nem ismeritek egymást. Nagyon de... szimpatikus a beszélgető partnerem. Oh, hát Ugyanezt elmondhatom magamról és a műsorvezetőről is. Nem. A bevezető és az összes hallgató is. A bevezető történet miatt. Tehát én is, én is onnan indulok, hogy te az állami gazdaságban, töltöttem az életem első jó néhány évét, onnan kerültünk mm -hmm. be a városba, a Hajdubeszélménybe, és csak ilyen történeteim vannak a befagyott nádasba. A... Nekem ugye nem volt hanem csak görkorcsolyám, én azzal mentem a barna fiúk után, tehát, tehát rengeteg ilyen élményem van, és ez hozom mai napig Ez a legjobbak szerintem. Kanyarodunk egyébként sokszor. Az életben vissza ezekhez az élményekhez, olyan élmény szinten nem. Fiatal kollégák csak ezt látott hallgatják, hogy ez igaz, hogy ezt most látott ki nekünk. Mondjuk hmm. emberek, ők már otthon nyomogatták a sok cuccot, nekünk meg még kivoltunk zavarva, aztán ettük, amit találtunk, ugye a belga számban is szó van róla. Itt a műsor elején utaltam arra, hogy István ugye egy másik havilapnak is volt a főszerkesztője, aminek az a neve, hogy Playboy, és azon gondolkodtam, pont István veled kapcsolatban, de aztán ugye jött a gondolat Attila te életet kapcsán is, hogy mennyire. Címkézünk fel jelenségeket, embereket a mai világban, hogyha te egy valamivel elkezdesz foglalkozni. Tehát mennyire igaz az az életben, konkrétan is nem például a te esetedben, hogy egy olyan havilapnak voltál a főszerkesztője, most pedig egy másik olyan tematikus lapnak, tehát az Apa Magazinnak vagy a főszerkesztője, ami bizonyos értelemben egyfajta címke. Milyen módon élitek ti ezt meg, hiszen mögötte van egy ember, vannak céljaid, vannak érzéseid, élményeid. Tehát a mai világban, és akkor itt azért gondoltam, attila Attilát is és bevonni ebbe a beszélgetésbe, mert ugye egy autó leasingelésével kapcsolatban is nagyon sokszor illetik az embert bizonyos címkikkel is. Ugye mondjuk azt, hogy lehet címkézni embereket, mert hát miért ne azt mondom, hogy ő mindig késik, és minél gyakrabban mondom, ők mindig késni fog. De hogy minél többször lenne jó pozitív címkével ellátni valakit. Én mit tapasztaltok ezzel kapcsolatban? Nyilván volt ilyen élményed a különböző főszerkesztői státuszok kapcsán. Persze, de a címke az jó dolog egyébként, tehát minden előítélet is segít nekünk az ilyet beligazodni. Tehát, <gül> <gül> tehát ez, ez, ez mind azért, hogy egy mankó legyen. Aztán, amikor majd szemtől szembe megismerkedünk valakivel, meg megismerjük bennünket jobban, az elkezd ezt kiszínezni, ezt a címkét, lesz egy csomó másik eleme, vagy a címkét esetleg lekopik az emberről. Én akárhány magazinnal dolgoztam, mindig ugyanaz a fickó maradtam. Ugye én korábban a nőklapjánál dolgoztam, van, a playboy host, tehát az, ha úgy vesszük, még meredekebb váltás volt. A playboy az apához, ez egy kicsit szervesebb változás egyébként, azt kell, hogy mondjam. De hogy szervesebb változás alatt mit értesz, Hát azt értem például, hogy ugye a Playboy ez a férfi. Szó, hogy milyen férfiak vagyunk, és ez a kép ez sokat változott. Tehát annak uh -huh. idején, amikor a pléhó elindult, akkor ugye arról szólt a dolog, hogy legyen olyan gyors kocsi, legyen nagyon jó csajod, abból lehet, hogy több is, esetleg járjál szuper helyekre, mint minden. És a, amikor én a pléhóhoz kerültem, akkor már 40 fölött voltam, meg már családapa is uh -huh. voltam, és pontosan tudtam, hogy ezek mondjuk, ugye, klassz dolgok, de egy férfi élete, az nem erről szól csak. A hedonizmus ez egy fontos dolog, de alapvetően, tehát miután nekem gyerekem lett, én nagyon megváltoztam, és a feleségünk gyakran kérdezte tőlem, hogy papa, mit csináltunk mi mi a gyerekünk született volna, mert annyira más lett minden. Előtte például mi is ilyen hedonisták voltunk, és uh -huh. csomó pénzt elszóltunk ilyen menő éttermekben. Aztán, amikor a gyerekem megszületett, az azon kaptam magam, hogy ilyen kettőkor mezít láb a sötét konyhába, hideg babfőzéreket kanalazok. Nem kívánós volt, nem. Nem, voltál, nem, <tris> férben, hanem, nem, nem, ne, nem. nem csak hogy csak Csak nem, nem lesz egy ilyen önző barom, hanem egy csomó más szempont uh -huh. is bejön. És amikor én a Playboy főszerkesztője voltam, akkor például a társadalmi felelősségvállalás az megjelent az újságban, akármilyen mién. Ura. Azt gondolom, hogy ha egy fel van címkézve egy magazin, uh -huh. ez a fejjel, akkor a címkét ráragasztjuk a társadalmi felelősségvállalásra, ez volt a Playboy Hero rendezvény, uh -huh. ahol civil szervezeteket támogattunk, akkor az is menő lesz. Tehát minden menő, amire nyúlfej kerül, és akkor minden sem menő az, ha az ember kiúzza fejét a homokból, körülnéz a világban, és azt látja, hogy a világ az lehetne jobb is, és ezt tud is tenni. És ebben totálisan hittem, és szerintem ez bárhol van az ember, ez tök jó dolog. Uh -huh. És a másik pedig az, hogy az, tök jó, az ember férfi, meg férfias, meg a tesztosztálon szétveti, de igazából a férfi az akkor, ez férfi, hogyha apává válik szerintem. Tehát ez a férfiasságnak egyfajta kiteljesedése, hogyha felelősséget vállal a mások iránt is, elég durva felelősséget. Amikor voltak rendezvényeink, például beszélgetős rendezvényeink, akkor a magamkorbeli fickókkal, celebekkel, stárokkal, mm. híres emberekkel, bárkikkel, férfiakkal és nőkkel is, mm. a végén mindig a gyerek nem részt tudott ki. Tehát a playboy rendezvények lántalában, a talk show végén az, hogy, hogy, hogy mi van a gyerekekkel és hogy, és hogy mi történik. Úgyhogy igazából ezen szerintem nem kell csodálkozni. Ez így működik. Hogy mennyi rég az most már túl vagyunk jó néhány adáson, és a céljénk között az is szerepelt, hogy ugye rengeteg szó esik az anyákról és az édesanyák szerepéről, de vajon meghalljuk-e, hogy mi a szükséglete az apáknak? Tehát pont talán, István, amiről te meséltél most, hogy látjuk úgy a férfit, meg a nőt, és ugye ez a két téma, ez már most közel 20-25 éve Magyarországon is azért kezd top topiká válni, különösen a munkaerőpiacon, de amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy ugye mi a szerepe egy apának, mi a szerepe egy anyának, akkor ebben, és egyébként visszauta van a Viszonyára is nagyon sokszor van az, hogy nem biztos, hogy egymás szükségletét látjuk. Ebben a műsorban nagyon sok olyan történet elhangzik, amely arra mutat rá, hogy nem biztos, hogy hallják a nők az édesanyák, hogy mi valójában belül milyen hang szólal meg egy-egy apa lelkében. De viszont az eredeti kérdésre a címkék kapcsán Címké. van-e esetleg a ehhez valami élményed, vagy hozzáfűzöd? Annyi még az előző <gül> hozzá hogy ahogy komolyodik az ember, a nőklapja a prévoj, akkor. Apa. A -apa, a ahogy... <gül> és kertészet lesz majd a. Egy és lovak. És te milyen gyógyszer. Egyébként a szüleim mindig túrták a földet, tanárok voltak, és a 7. után mindig kimentek a telekre, és ott kapáltak ástak, és sose értettem ezt gyerekként, hogy ez minek és engem is hogy arra, hogy művelem a földet. Utáltam, és most kertre vágyok, sajnos krumplit szeretnék termeszteni, paradicsomot, meg ilyeneket, meg szeretnék kicsit földhöz ragadta a Földdel kapcsolatos dolgot végezni. Hát én is indultam, tehát a földek. Kapcsolat magamhoz. Édesapám agrármérnek volt, jó magam is első diplomámat az Agrár Egyetemen szereztem. Nagyon szerettem volna agrármérnökként dolgozni. Amikor végeztünk a 90-es évek elején, akkor viszont nem kellettünk a nagyüzemi mezőgazdaságnak, és akkor a nyiladozó leasing piacon egy újonnan alakult magyar vállalkozásnál kezdtem el dolgozni, és címke. Van, aki húsz év elteltével fölhív, mert megvan a számom, ami nem változott, ugye? És Attila, te mi mindig azzal foglalkozol? De mi mindig, de kicsit. És a 20 évvel ezelőtti történetekből ez a bizonyos címke rajtam maradt, mert most semmiféle reklám, de Axon Attilaként vagyok elmentve, vagy Autó Attila, vagy Leasing Attila, és így megkeresnek. Tehát ez, ez a fajta címke nekem nagyon pozitív, és tényleg a rég múltból előcseppennek, vagy betoppanak olyan emberek, akikkel szívesen. A másik címke az is pozitív. Említetted a személyes találkozásokat, és ugye aki vezető, aki a hosszú éve azt csinálja, látszik a múltja mindenhol, akkor azt gondolják, hogy az egy ilyen szépen jól besavanyodott emberke, vajon mi lehet ez? És akkor jönnek a személyes találkozások. A múlt héten is volt pénteken egy nagyon jó pofa látogatóm, aki a nemzetközi autó kölcsönző céget üzemeltet, és azt, hogy nem is gondolta volna, hogy emberi hangon tudunk beszélgetni. Marhára megdöbbennek az ember, mert én ilyen jókedélyű, vidám ember vagyok, szokták mondani, alkoholban kiválóan oldódik az ember, mert társaságban. <gül> <gül> és, a és a felettes én is. <gül> <gül> nem, nem, tehát társaság, tehát a csapat, a társaság az mindig szükséges ahhoz, hogy jól érezzük mm. magunkat, és igénylem is. Tehát társak, mm -hmm. társaság nélkül nem tudnék megélni. Ha most ez a társaság, és akkor komolyodunk, mm. ez a család kezd azzá válni. Én későn érő vagyok, a Család szeretete igazítása napi szinten, az általában ugye anyuka, aki pedagógus, annak a feladata volt. Én voltam a szigorú, tehát én nagyon szigorú uh -huh. voltam, sosem azért, mert ez nekem örömet okozott. Lehet, mert hogy én a so... bulikról láttalak néha, vagy egy, -egy grillpartiról, és Igen. ott azt az oldalat láttuk, Igen. nem a szigorú. Igen, de, de ez, ez, ez alakul, uh -huh. és a szigor az mindig abban nyilván, meg hogy a gyermekem uh -huh. jövőbeni sorsát valahogy már most ezekkel a szigorúnak tűnő apasággal, hogy egy kicsit uh -huh. Ők Ők mekkorák most? 28. és 23. évesek te most is vagy is, és, és még is Nagyon szeretnék, szeretnék szigorú ki... lenni, de most már inkább csendben marad csak... hangosabban. Dölcsebb lettél, hát És is. István neked mennyi idős, most 9 a... éves, és hát már ott nincs szigor. Kislányom van, nincs szigor, már elég rendes gyerek. Tehát az anyukája néha el szokott utazni. Volt, hogy három hétre utazott, és akkor egyedül maradtunk, és próbáltam az apasságot és a karriert összehangolni. A de van, csak a bocsánat, hogy félbeszakítok. Tehát 3 hétig te bevállaltad a sikerkudszót. Mennyi idős volt? Hát Hát akkor öt. De igazából azért, mert anyám még voltak, egyik kis gyógykúrán, anyósom pedig talán a hegyeket mászták. Hát ketten maradtunk a éve, de tényleg olyan volt neki kis biorobot, tehát mondtam neki, hogy akkor öltöz, fel, a fölöltözött magától, tehát kisekedni az utcait. Ez hát ugye jó gyerek, úgyhogy nincs szükség nagy szigorra. Alapvetően ilyen liberális elveket vallok a gyereknevelésben is, tehát békén hagyom, és ő is békén hagy is. Szoktam szólni dolgokért, de azt is finoman, és inkább sokat röhögünk, meg személyes példát próbálok mutatni. Tehát inkább az, az én elvem. Konkrétan az ő születésével kapcsolatban én olvastam egy írást. Gondolom, ez lehet, hogy többször több az ilyetkocsel is. Éva, éva. Meg ilyen. Amiben egyszerűen így az ember olvadt el a sorok között, hogy egy apa vagy egy férfi hogyan tud. Mert hogy mi nők erről mindig egy kicsit ilyen rózsaszín lepellel, a szemünk előtt, vagy fátyollal tudunk mesélni. Nyilván egy-egy szülés élménye megváltoztathat hát, bizonyos helyzeteket, de azért mindig így gondol vissza az ember. És valahogy én magam is arra nevelem a gyerekeket, hogy a és napjuk az nem csak az ő hanem az anyukának az ünnepe, hiszen ott azért rendesen küzdeni hát kell, fie, hogy ki én Bent voltam ott is. De én... ahogy, ahogy te ezt megírtad, hogyha erről esetleg van kedved egy picit Hogyne. mesélni, mert mondom, engem az vágott csak már, hogy mennyire személyesen át tudja egy férfi adni ezt az élményt is. Nyilván te újságíró vagy, de ebben egy picit az apuka is megjelent, nem pusztán egy újságíró. A kelet-európai férfi az nem igen kiadni magát, meg nem igen szereti van, hogy egyengül, mert hogy engel akkor ugye ez a sebezhetők, mint vagy nem tudom. Tehát van egy ilyen logikai az ember fejében, ez nem így van, tehát minél inkább uh -huh. megmutatom magadat, vagy azt az az az mondtam. ez a vagy Hát igen, Ege, mindez és mindenhez uh -huh. is érteni, és szerintem, hogyha kicsit bemutatod az érzéseket, és sebezhetőségedet, attól szerintem erősebb leszel igazából, uh -huh. és még nekem is nehezem megy, tehát a feleségem gyakran szerint papadt elüzé, vagy, vagy hallgatok, meg minden, és egy írásban sokkal jobb vagy. <laughs> Most mondom le szeremes, levelet fognak írni, <laughs> <s> <Tehundan editor> de hogy ez, ez valóban én benn voltam a szülés, és ez életem élménye volt. Én akkor azért már, már 36 voltam, és ugye a médiában dolgozom, tehát elég sok ingerér, és én már tudom, hogy világösszes bulián, megittam, hogy világ összes sörét, nagyon sok helyen mászkáltam, és igazából már nem éreztem katalizis az életemben. Mm -hmm. Amikor megnősültem, akkor igen, tehát azon, azon az első, hogy éreztem, hogy itt valami, valami most elkezdődik, és hát a, a gyerek születése, azt egy katartikus pillanat, mm -hmm. tényleg. Az egyetlen olyan dolog az ember életében, tehát mindent, tehát ha rossz munkahelyen vagy, fölmond, az ha, ha az embernek hülye a csaja, vagy a pasia mondjuk, azt mondja hogy hello, lelépek. Mm -hmm. De ha egy gyereket születik, az egyetlen olyan dolog, amit nem tudsz visszafordítani az életben. Tehát ez egy nagyon fontos lépcső. És hát én egész másod nézek a nőkre azóta, amióta bent voltam a szülésen. Mm -hmm. Sokszor mondják, hogy ne gyere be, mert akkor majd a szex nem lesz olyan jó, meg hogy. Izé, ilyen, de aki, tán... de aki a szexre gondol a szülőszóban, azt mondja, hogy hülye. Az. Tehát hogy, hogy az, az egyetlen nem erről szó, hanem arról, hogy, hogy az a nő, aki ott bent van, az milyen küzdelemet visz véghez. És azóta. Én azóta és én csak annyit hagytam amire utaltam az előbb, hogy nem biztos, hogy ismerik egymás igényét vagy szükségletét. Tehát, hogy ebben, hogyha meg tudják ezt beszélni, és itt megint a beszélgetésre, a kommunikációra lehet visszútálni, az a férfi meg a nő elmeri mondani a nő, hogy én most szégyenlősebb vagyok, én nem szeretném csak, hogy ott álljál, nem pedig a másik oldalon. Vagy a férfi azt mondja, hogy én imádlak, szeretlek, én szeretnék bent lenni, de nem tudom azt úgy végignézni, tehát akkor máshol fogok leülni, vagy ott állok. Tehát, ugye ezek olyan fontos dolgok, hogy ezt ilyen együtt hát, kell csak így, így tudjuk csinálni, mert egyébként nyilván annak Attila, hogy utaltál rá olyan is, amikor nyilván nem pozitíven hogy egy férfinek ezt látni, de alapvetően. Tényleg a hát, és én azt javaslom minden férfinak, hogy ez a vacillál, hogy bemenjen, hogy, hogy legyen részese. Én mióta ezt, ezt végéltem, azóta, hogyha bármi fáj, soha nem benne, mert, mert szerintem annyira nem akár mi. Én csak az egyik fiúnál tudtam benne egyiknél, de ott ugye én nem voltam erre felkészít, Ugyanúgy, mint a katonaságnál, és amikor bevonultam engem, akkor éltek az első ingerek. Első éjszaká sírtam, mert mondom, ez, ez ilyen nincs, hogy az így beszélnek. Igen, igen. Uh -huh. Ott voltunk egy-egy és akkor jöttek. Elkezdett kettővel a lépcipikolni. Bocsánat, van, aki már volt egy olyan is, aki így csinál, és én rohantam az orvosok, én négyszer-ötször elmentem, azonnal jöjjenek, hát azt kiabálja a hölgyet, hogy szülni fog. Mire odaértünk, hogy mi következtünk, már rettenetül rutinos voltam. Már egy másikon kívül. Hát nem, amikor megpaskolták a fenekét, és akkor fősételt, akkor majdnem összeolvadtam. Igen, ez teljesen. Igen. cikre visszatérve, egyébként az érdekessége, hogy egy órát írtam. 60 perc alatt. Viszont 9 hónapig gondolkoztam rajta. Tehát olyan volt, mintha kihordanék egy, egy, egy cikket ezzel kapcsolatban, és aztán csak gyorsan megszületett az egész, és ez az egyetlen cikk, amit kaptam bármilyen díjat is. Tehát én ezért kaptam egy média díjat. Megtalálta egyébként az interneten, tehát ugye a hogy mondom, hogy aki szeretné elolvasni, megtalálta. Kitehetjük majd esetleg a Facebookon. És aztán persze a cikkek kapcsolatban egyeztetünk kell a feleségemmel, hogy mi az, ami Aha. mehet, és mi az, ami minden, de nem. De hagyott mindent. Annyit kért, hogy az orvosok írják, még az orvosom Uh -huh. mert, mert rá voltak. És aztán persze volt olyan sztor is, amit nem írtam bele. De a elmesélni most itt. <gül> itt azt, hogy te te is, van talán, hogy eleget bulisztál, meg világ minden é. sörét kifreltött, hogy talán ezt is nyilatkoztad valahogy, mert eleget bulisztál, már hogy van ez most nálatok? Részint volt-e Buli, ugye, itt nálok a két gyerek van, nálad ugye a 9 éves kis csajszzi, hogy a mai időszakban, amikor már talán túl vagy egy picit ezen a születés utáni kisbaba és az a fajta, otthon vagyok és segítek időszakon, azért a bulit nem tagadjátok, meg most sem magatoktól. Ugye? Miben változott ez? Ha. Már itt a most, buli... és mindenkinek leigog elkezdeni. Melyikünk. És ezt csak azért merem mondani, mert mind a ketten vonzultok a zenéhez is, te énekar van vagy énekes és sóment, ha lehet ilyet mondani, Radnai Péterrel együtt a Midlife Crisis igen. zenekarnak, mint frontemberei, szervezői, a pedig. Látánsütős. igen, látensütő látensütő látensütő látensütő fa, igen és barátokkal szoktatok azért néha zenét. Az mi az látensütős? Hát csak akkor, amikor úgy, tehát nem, nem aktív vagyok, uh, hanem ha olyan a hangulat, akkor előkerül a kahon, előkerül egy kis pörködőbe, és akkor el. Meg ütögető. egy Az ütősök csak kótognak, ezt mondta annak idején ilyen lovas tanár úr, hogy az ütősök csak kótognak, azok menjenek most ki, most a fúvosokkal. <laughs> tovább próbáljuk. <laughs> oh, oh, oh. Szóval honnan jött a zene? Iránti vonzalmatok, és akkor ez a bulizása, hogy álltok mostanában. Hát szerencsé visszajött a dolog, tehát most már azért rendes helyeken is eszem. De most voltam egy Szabolcs-Szatmári étteremben. Szalt étterem Budapesten most nyílt meg, és szabolcs a séf, és Szabolcs-Szatmári a csinál, de Michelin csillagos lesz. Tehát, hogy van, van, de akkor, mint a Picc. körmöd, picike, Igen. és puliszkás desszert van, szilva te volna a és meg a kajáról beszélgetni. De akkor majd, akkor még kitérünk, vissza. <gül> Jó, tehát, hogy ez Radnai miatt ö, történt így. Ugye a Radnai az előző, tehát a főnökön volt, sokáig a nem főszerkesztő, és mintha nem lett az. Mi azért nagyon jóban maradtunk, sokat köszönhetünk egymásnak, sokat változtattunk egymásom. És egy, eltelt egy másfél-két év, mikor mutat nekem egy... Azt mondta nekem, hogy mutat egy videót, ne rögjem ki. Mondom, ne haragudj, Péter, ezt nem tudom garantálni. És mutatott egy felvételt alól, a Highway to Head dobolta. És mondom, ez mi a isten Péter? és mondta, hogy hát arról van szó, hogy ő most úgy érzi, hogy a Playboy után egy újabb vágyát, gyerekkori vágyát kellett, vagy fiatalkori uh -huh. vágyát kellett valorváltani, és ő elment, és pámai Zoltántól a Dob Akadémián megtanul egy kicsit dobolni, és a feleségnek lesz születésnapja, és csinálunk egy meglepetés bandát, tehát megtunk 5-6 számot, uh -huh. 8 óra munka, ricsétől, meg ilyeneket, uh -huh. és akkor utána a rituálisan felosztunk, tehát ez csak egy ilyen poén <gül> Ugye az összes itt szokott megalakulni az így hónapig, mint mindenki másig. És akkor mondtam a feleségének, hogy akkor mama, most lesz egy pár próban, nem leszek itthon, meg lesz egy fellépés, itt utána rituválisan feloszlunk. És mondta a feleségem, hogy úristen, hát pontosan ismer a radnai, de hogy fogtok feloszlani. <gül> mindig az, valami újabb ötletkel És hát valóban ez történt, hogy az egyébként tök jó sikerült a maga a fellépés, de hát egy iszonyú béna csörömpölés volt tulajdonképpen. <gül> 40 fölötti amatőrök rockstárnak, képzelik magukat, hát azért ez az elég vicces. De nagyon jó érzés. Igen, és a, nev, és a nevünk is innen a Midlife crisis, én találtam ki. Fordítsuk rá... már esetleg olyan válság, tehát az, amikor az... a férfiak tetováltatnak, motoroznak, és hát néha végre is lépnek otthonról, ami nem, nem, nem túl szép dolog. Túl lehetnek sziklák Igen, igen, de valóban van a férfiakban egy ilyen életközi válságszerű dolog, és ezt úgy is leszokták vezetni, hogy zenekart alapítanak, hogy mi ezt csináltuk. És... Hát, ön, megint annyit van, megállítanák benneteket egy picit, hogy, hogy mennyire igaz ezt így kimondani tehát, hogy ugye nők, férfiak küzdenek ezzel, mindenkinél vannak bizonyos jelek ar vonatkozulak, hogy ugye elgondolkodik tényleg. És hát ezek az jönnek hormonálisan is, igen, meg ez az A, meg B oldal mondogattunk, mindenfélét, igen. de hogy ennek nyilván vannak így vagy úgy tünetei a a zenekar a motorozásig teljesen mindegy, hogy mi szembe merünk nézni ezekkel az érzéseinkkel? És most egy picit antilának is annyiban átadom azt, és akkor folytatjuk tovább, István, hogy igazság, hogy, ez... hogy sokan kérdezik, és én, én olyan jól érzem magam a bőrömben, hogy nem akartam még, tehát lehet, hogy egy kicsit mesterségesen is nem akarok még ezzel foglalkozni, Kicsit fájnak az izületeim, itt érzem, és itt mm -hmm. vannak korlátaim, meg tennivalóim is ebben a történetben, de én még nem, nem adtam mm -hmm. meg magam nem adtam meg magam, de hogy milyen egyforma a, az apukák élete, hogy ugye annak idején a, egy tanárnőnek meg egy agronomusnak biztos, hogy a gyerekének el kellett mennie a iskolába és, és kellett. És én is mi volt, mit csináljak, én nem akartam, akkor menjünk, doboljunk, és akkor csináljuk ezt, utána ki lehetett váltani a szolfésd egy kis fúvózenekarral, és, ott, és ugye szépen elcsendesedett. Hébe-hóba volt a gondolataim, de hát nem annyi minden maradt meg. Mm. És akkor gondoltunk egy nagyot, segítségünkre volt James, ah LGT-ből, és ő azt mondta, hogy 25% LGT-ként megpróbál bennünket Igen. normális csapattá szervezni, rendkívül türelmes volt, számomra meglepően, és uh -huh. már azt mondom, alázattal kezelt bennünket, próbálni átunk. Kik és voltak te... benne még? Ó, nagyon sokan a barátaink Igen, közül. Nem, hát Gyurci, nem, Gyurci volt benne, nem, nem, nem volt benne, Józsi volt esetleg Debrecemből, de ez egy olyan volt, hogy Kisvádára jött egy ügyvéd, haverem ő dobolt. Yeah. Akkor uh -huh. egy altató orvos, ő, ő pedig basszusgitározott. Ezek ezek, hogy Raktunk, uh -huh. és jártunk, próbáltunk, ugye uh -huh. ott volt Budapesten, és 2010-ben, szilveszterkor, ahol ilyen 110 fős csapat volt együtt, uh -huh. tehát azt minden évben nagy csapattal járunk, és akkor nem tudott senki semmit. És akkor mondtam, hogy menjetek, fölöltözöttek át, és akkor majd. Na, akkor dobáltunk be mindent, mire lejöttek az emberek, hogy jöttek oda hozzánk, Attila, jó lenne a gyerekek, kiesek, és jó lenne, ha kezdenénk a vacsorát. Mondom, most mindjárt, mert nem tudták, és akkor beálltunk oda, és lejöttek az emberek, és beáltunk, És ugyanez volt, megtanultunk öt számot, és akkor azt lejátszottak, megőrültek az emberek, egymás saját tépték. Hogy még egyszer, és akkor ah, mondom, hogy ennyi volt a legjobb, Melyik volt a legjobb, és akkor még azt a el. Csoda, csoda. Tehát ez, ez valami, ki most is tisztában Uh -huh. Ne, a tétet. Ha. A James-em is játszottunk. <gül> Most tudom, hogy a zenekar szédelgő, a james <gül> <gül> hát Sőt, akkor áruljuk el, ugye, a hallgatóknak, aki nem találkozott volna veletek eddig, campus rendszeres fellépői vagytok, és egyébként Debrecem is szoktatok jönni koncertezni. Meg hát tud, énekesként talán Pakman Péter voltak vendég. Hát igen, ő bővésben számol, szeret, és akkor, akkor Az első komoly nem? fesztivál igen. fellépésünk az a Campus volt, és az első évben ráadásul óta, és én mondtam a Péternek, a Radmainak, hogy Péter azért korai, tehát azért nem tartunk még itt, mondta, hogy nyugodjak meg, mi most ide lejövünk, és ott fogunk játszani, és én végig szorongtam az autópályás utat, hogy a fene egyemek, hát azért oké, okay, hogy merjük nagyot álmodni, de ez, azért, ez végig csak egy rendes fesztivál, sőt a fesztivál a fesztiválja itt a régióban, és akkor betolattunk, volt egy kis turnébusz, betolattunk, és hát tulajdonképpen be mentünk a színpadhoz, ami egy ilyen lecsapott mocsár közepén volt, körülbelül egy ilyen tíz személyes színpad. És ott ez a, még a vekerítés. E, e, itt volt valahol, de hogy így ilyen nagyon picike, illult, picike színpad de. volt, és akkor meg is nyugodtan mondom, jó, hát akkor mégse ilyen, ilyen e, headlinerek e. vagyunk, hanem, hanem a helyünkön vagyunk, és ott volt a színpadmesterlány. Kérdeztük, hogy kik játszanak itt, és mondta, hogy hát a helyi zenekarok általában, és kik nézik, és mondta, hogy a családtagó plusz tíz fő rendszerint, és akkor mondom, jó. Hát, most már azért ilyen a de, de csak egy kis színpad volt, tehát hát, és akkor megnyugodtam, és ez egy nulladik nap ráadásul, és elkezdtünk játszani, és agy elkezdtünk játszani, a második számnál elkezdtek berohanni az emberek. De tényleg Aha. úgy, mintha nem is tudom, a Stones nyomná, és percek alatt megtelt előttünk a plac, és voltak, vagy 2000 ember. És ez az első ilyen igazi rackendról élményem, mm -hmm. hogy atya úristen. És emlékszem, hogy valaki mobiltelefonokat dobált fel a színpadra, én nem tudom hogy miért, gondoltam, hogy korrumpálni akar, vagy valami, És akkor jobban megnéztem, és SMS-be hogy milyen számot játszunk, és a telefon földotta, és a persze nem tudtunk semmit se játszani akkor, amikor én visszajöttem. Ők a telefont, azt nem, fx, tudták. nem tudták. Hogy nem tudták, köszönöm szépen. De akkor óriási party volt, és ez volt az első. Kiálltam a színpadra, elkezdtem integetni, az emberek pedig 1500 ember visszaintegetett, és élmény volt a legjobb dolog, ami történhetett. Szerintem a sokba segített, hogy átlendőjünk a kezdeti holtpontokon, hogy egyszer egy ilyen tömeges siket megtapasztalunk. Az ugye tök jó volt. Ugye, ti mind a ketten, ez egy amatőrkezdeményezés, sőt, most is még azt lehet mondani, hogy buliból is zenéltek, de egyre több helyen is tök jó bulikat csináltok. Hogy mind a ketten talán ez a hitelesség kérdése egy komoly terület vagy téma. Itt, ugye, attillette hitelügyintézése is foglalkoztok, illetve a cégen belül, amikor a munkát végzitek, de hogy több mint 20 éve tevékenykedsz. Mit gondoltok, hogy mi adja a számotokra azt a hitelességet, ami miatt te tudsz István adott esetben különböző profilú újságokból átlépni, és még mindig hiteles vagy, ha nőklapját, Playboyt vagy az apamagazint veszem alapul. És egy teljesen másik példa arra, hogy Attila mondjuk több mint 20 év, vagy közel 30 éve ugyanazon a területen tud hiteles maradni, és akkor egy nyilván a szójátékkal, hogy ugye ügyintézés, de itt nem a hitelről akarok konkrétan, hanem mennyire nehéz ma azért úgy hitelesnek maradni, de mégis sikerül a téket, hogy a két más életutat látok én, hogy ebben egy kicsit gondolkodjunk közösen. Hogy vissza a arra, hogy apa szigorú volt lehet, hogy apa szigorú volt de látom most a két fiún az őszány bontogatásain mondjuk talán még Atti az, az már előrébb van a bontogatáson de az a fajta szigorúság amit én képviseltem ez megjelent már gyerekkorukban tehát amikor azt mondta nekem Takarító az általános iskolában, nem tudtam, hogy ismerj, de odajött és hogy Attila, a maga két gyerekén kívül nekem ebben az iskolában senki nem köszön. Ez az első komolyabb visszaigazolás, utána pedig látom azt, hogy amit, amit tényleg próbáltam az üzleti életben is és a magánéletben követni, egyenesen, tisztán. Ez nálam a mai napig, mi, mi ebből élünk, hogy a cég ebből él, igen. és atti, amikor meghallom a, a, ugyanazokat a mondatokat szinte az ő szájából, vagy látom leírva, akkor érzem azt, hogy jó van, a találat volt, uh -huh. mert ugye, tele vagyok pedagógussal, feleségem, anyám, húom, és ők szokták volt mondani, hogy a példa észrevétlenül tanít. Tehát ez, és, a és, és, igen. A fiat már ott dolgozik Velünk a cégben, Velünk együtt, együtt dolgozunk, hál' Istennek ügyes a kisebbik ő, agrár <gül> Mérnök Palánta és ő is már a a mester képzést munka mellett csinálja, mert kapott egy jó állásállatot egy, egy igen jó cégtől. Apa mondta. Kimondatlan érzések az apaságról. FM90 Campus Rádió. Kedves hallgatóink, önök az FM90 Campus Rádió, Apa című műsorát hallgatják, és benne két vendégünkkel, Búzs Istvánnal, aki újságíró és az Apa Magazin főszerkesztője, és csapatilával, valaki a mobilkredit KFT ügyvezetője. Folytassuk akkor onnan tovább egy picit a mai beszélgetést, amibe be belevágtunk, vagy István, te a főzi és ugye jön a tavasz Folytast. és a nyár már a nyakunkon és már a nyár a nyakunkon mind a ketten szerettek enni is megfőzni is ha jól tudom hogy indult ez hogy szeretitek csinálni mit osztanátok meg a hallgatókkal ezzel kapcsolatban Attilával kapcsolatban van egy személyes élményem amikor egy kerti partina, azt hiszem, hogy valamilyen pörkölt főzés volt és elvágtad az újdöt van, van, van az régen volt tehát 20 éve már Húr, Isten, ezt nem kellett volna itt és aztán a korházban ki, tehát hogy ezek hogy kezdődnek? ezek a próbálkozások az ember életében hozzá a mintát, mert akár együtt főztetek legyűszőstetek is voltanek hagyomány vagy ez egy ilyen modernkori dolog, mert tényleg szeretnek a pasik kint tenni venni, főzni baluba modernkori dolog, közben igen, itt a magatok ezt igen, nem igen, látják, ugye lá... fogja a tila hasát, de de -e, meg hogy látsz képek szeretitek, -e. hát tudom tagadni, hogy szeretem, én nem úgy főzök, hogy csak a szabadban, hanem a mindennapokban is, tehát a uh -huh. a feleségem a süteményt inkább, és akkor igen, minden napokban is, tehát ez a rekreáció, tehát ha gondolok valamit, akkor elkezdem csinálni, tehát tényleg a távol-kereti ételektől a spanyol... Ezt szeretem, el hogy nem csak magyaros kajákat. Sőt, én pölköltet talán akkor főztem utoljára. Tehát nem, nem, nem. Azt megcsinálom természetesen. Valahol ott kezdődt egyébként a vizsgődőszak, kollégium. Senki nem akar, vagy szeretne, talán kell, persze. És akkor na, süssünk egy kenet, Hú, de az hamar meg volt. Akkor mit lehet csinálni? Tegyünk közé valamit, rakjuk őket egymásra, és uh -huh. tegyük be a sütőbe, süssünk rá a sajtot. És, tehát így kezdődött a hülyeség. Otthoni mintám nem igazán volt, anyám megfőzte, hogy meg kellett, megettük, jó főzöttem, úgy, uh -huh. apám nem, és akkor ez így jött. És innentől kezdve a napi gőzlengedéséhez bátorság, bátorság, bátorság, uh -huh. és akkor de tényleg. Van egy méteres serpenyőm is, tehát, ha ez úgy valakinek Aztán. valamit mond, nekem nagyobb. Hát egyszer, egyszer csinálunk egy Recept alapján főző, vagy megérzése? Azt mondta, hogy most van kedved, aztán itt ott után nézze, vagy? Nem? Mindenképpen nézeketek recepteket, Igen? de nagyon ritka az, amikor követem a receptet. Nem vagyok az a tipikus, uh -huh. hogy kimérjem, nem szoktam. Gondolataim vannak ízvilágban, harmóniában. Minden receptem úgy kezdődik egyébként, hogy védj egy üveg bort. <gül> Tehát, és itt meg a felét. <gül> Ha megengedi a recept, végig az egészet. Nem van egy ilyen váncsárecept így de, kezdődik, de, de, de, én, én az úgy hallottam, hogy bele kell önteni, nem vadasba, vagy valami, vagy a másik felét. A bor igen. Másik. igen, sokan azt gondolják, hogy a, hát ezt ne, ne ígyjuk meg, ez, ez, menjen majd főzéshez, igen. Ez, ez buta dolog, hiszen főzni Égen. is csak. Jó, Mint A Nálunk az egész úgy kezdődött, hogy amikor a feleségemmel összejöttünk, akkor egy jó nagy konyhája volt, és akkor valahogy így vérszemet kaptam, és arra jöttem rá, hogy egy kapcsolat elején mondjuk le lehet nyűgözni egy nőt azzal, hogyha főzöl neki. Igazából bárkit lehet nyugdíjgözni a főzéssel, ugyanis ez a gondoskodás egyik legmagasabb foka. Tehát nem, egy óriási, óriási bók. Igen. Tehát, hogyha egy férfi egy nőnek megfőz bármit, azzal a nő hát meg lesz főzve tulajdonképpen. Úgyhogy, ha valakinek ilyen tanácsot azt uh -huh. hogy hogyan csajozzon, akkor a főzést nagyon klassz. De és ez nem hamar... kell nagy dologra gondolni, egy klassz reggelítés lehet. És bármit, ugyan. a gondoskodás az mindig egy jó dolog. A másik fele pedig az, hogy ugye az ember ír, meg szerkeszt, meg összehoz ezt-azt, és majd a kertek kapcsolatban már volt erről szó, hogy ahogy az időt elég, az ember egy jobban szeretne valami kézzelfogható dolgot csinálni. Valami olyan dolgot, aminek azonnal és látványos eredménye van. És a főzés erre ez teljesen jó. Hogy valamit összedobsz, és ha valaki ebből repetált kér például, hát az... Sikerélmény, ne további annál nincs jobb, és a vendéglátás tök klassz, és akkor én ugye elég sokat főzögettem, és a feleségemnél, hát Danielán az volt, hogy ő, hát neki egy rántotta összerakás, az, az, egy, az egy meggorhatatlan dolog volt, vagy egy tejbe tehát tudom, hogy mikróba bírt melegíteni, nem is volt ez a baj, tehát én voltam főzős. Csávó, ő pedig ezt megette, és ez a dicsekedett, pár éve megfordult a kocka, hogy fordult a kocka, én nem tudom, hogy mit csinál de egyszer csak sikerérménye konyhában, és az első sikerélmény a szányak tud adni. És most már ő főz, és egészen fantasztikus dolgokat, és vendégeket hív, és nagyokat kajálunk, Ez meg egészséges is dolgokat. Úgyhogy érdekes az ember, mennyire képes változni, meg fejlődni, ha akar. Úgyhogy most kicsit meg van fordítva. De hogyha megkérdeztem egy receptet a hallgatókkal, akkor az az igazi bolonyai receptje lenne, amit azt hiszem meg is írtam már a honlapunkra. De hogy de nélkül... most eget, Igen. Az. Igen, mert egy umami bomba, egy íz bomba. 4-5 órán keresztül kell főzni, mondjuk én csak kettőig szoktam, de az is pont elég. Reszemik ebbe bele répát. Kebbe 100% szelve, tehát hogy legyen egy jó zöldséges állaga, és adni kell hozzá vörösbort, nem túl sokat, két pohárral, a többit ugye Több. meg kell inni. Be a Sőt, tejet is kell adni a szószhoz, pohártejet hozzá lehet keverni a, a dologhoz. Ez az igazi, originál boronyai szósz recept, amit megtaláltam az interneten, és az ember ezt, Isten, vagy <tosz> semmi <tosz> hogy a <az> dél <én> lesz, <tosz> az ember, ha az ember ezt kislángon szépen összekeverést, mondjuk, uh -huh. ha két órán keresztül is főzi, akkor soha többet nem fogja csinálni, egy darát húshoz hozzá a. Paradicsom paradicsom odasztal, szólsz, egyébként azt kell ehhez is konzervatív paradicsom, de, de hogy 15 perc alatt elkészült cucc, ez, ez semmi. Tehát, ha ezt így az ember összerakja, akkor az olyan lesz, hogy elképesztő. Mindenkire ajánlom, egy kis vargányát is elbír különben, de nem muszáj, hogy tegyen hozzá. Mertok mi a kedvencét, amit te csinálsz? Tényleg minden. Tehát minden? most bocsánat, Aha. nem, nem szaritlenségnek. Én vadászom is egyébként, tehát nálunk mindig van a hűtőben vathús, és mm -hmm. általában bor Nálunk a két fiúnak a Kérdésem, amikor megkérdeztem, mi legyen akkor az ebéd, rántható szalvas Mm. És azt az bármilyen mennyiségben. Tehát szépen felszeretelve, nem klofolva. Ó, az ősztől is nagyon finom. Igen, csak az, ősz, az A jobb. téli őzből, jó, a Aha. nyári őzből, aki már a Aha. zöldet is eszi, az már egy kicsit olyan penetrás, amit én nem szeretek, lehet, hogy más igen. Nagyon Jókat eszünk, jókat főzünk, jó jóheffel járunk, és nálunk a, a gyerekek mire itt pizza folyik az erejében. <gül> mm. Tehát, hogy. <gül> és a, azért, a csirke, márgett, meg, meg, meg, meg ezek mennek, és ha felállok, akkor sincs semmi. Úgyhogy én. én, én Várok arra, hogy majd rájön magától, hogy enni jó, meg, meg sokféle dologon is fel De egyelőre ez például apaként egy ilyen, nem mondom, hogy kudarc, mert nem érdekel, tehát nem csinálok belőle ügyet, de azt várom, hogy mikor fog majd ő jókat kajálni. Ennek kapcsán akkor arról beszélgethetünk, hogy sok mindent megosztottatok a hallgatókkal, hogy mi az, amit átadtatok már értékként, értékrendként, hoztok is magatokkal is sikerült. Van olyan, amit még nem, úgy érzitek, hogy az még nem sikerült, de ott van a tarsaj Ugye nyilván neked 9 éves a kislányod, akinek 28 évesen már egy kicsit máshogy viselészen elengedte valamennyire a kezét a 28 évesnek, de hogy kezdjük talán konkrétan, hogy mi az, amit szerintetek átadtatok, és mi az, amit még nem. Ezek felnőtt fiúk, akikről beszélünk, és elég öntudatos fiatal emberek, biztos, hogy van. Tehát a közös munka során azért minden alkalmat megragadok, néha egy kicsit teatrálisabban is, mint ahogy kéne. Nem igényli különösen a kollégák előtt, de uh -huh. be, néha belekapaszkodok ebbe, ők készen vannak már. Tehát nem, uh -huh. nem fogok tudni olyat alakítani már, maradok a, a csendes példánál és ennél a néhány olyan mondatnál, amit csak megpróbálok oda szúrni, vagy nem, nem biztos, hogy jó szó a szúrás, oda tenni a megfelelő helyre. Ezt általában kommunikálni szokták visszafelé, hogy köszönjük apád, de ezen már túl vagy. Ez már megvan, ez már meg meg meg. meg én gyerekem 9 éves, a Steffike, de helyén van az eszem a szívet, tehát készen van, én azt mondom. Én nagyon sokszor azon parázom, hogy jaj, csak el ne roncsam valahogy. Tehát én, én inkább ezt tartom szem előtt, és amit nagyon szeretnék, hogy majd a sportot megszeresse, de én is 36 éves korom fölött a sportot. Tehát, Erről jó, mesélj csak egy kicsit még nekünk, hogy bokszoltál. Hát, hát az, az, az ugye a cikben is megírtam, Igen. hogy cigiztem, bolisztam és akkor a feleségem mindig futni, mondod, gyere velem, nem megyek. Minek? <gül> és akkor egyszer csak eljött egy, egy új év, amikor barátságokon nem, nem dohányoztam, és gondolom, hogy akkor már nem, nem fog cigizni elsőjén se, se, és akkor mindig egy napot kitoltam ki az egészet, és akkor arra is gondoltam, hogy mi lenne, ha sportot elkezdenék űzni, körülnéztem, és a boxot találtam meg, és magam se értettem, hogy mi történik, és a nejem is mondta, hogy papa mi történik veled, hát mi, mi, mi ez az óriási változás, és mondom, hogy nem tudom, nem tudom, hogy mi van, de most valahogy úgy érzem, hogy föl kell magamat erősen plankon, és hogy most valahogy erre van szükségem, és aztán két hét múlva terhes, tehát hogy jön a baba. Olyan volt egész, mintha én ezt így megéreztem volna, és valószínűleg ez is történt, hogy az ember az agyával, meg az eszével nagyon Igen. sok mindent fölfog, de, de már előtte is egy csomó mindent tud. Egy ilyen atavisztikus, ősi Tudással. Velem a gyerek születése csak jót tett, mert mm -hmm. meg a terhesség velem is. Mert én meg, én meg aztán úgy kipattintottam magamat, még, még soha. Mert <gül> a terhesség alatt járt a boxon? Akkor jártam boxon, és volt olyan, hogy hívtak, hogy gyere István, és ígyunk meg 6 8 t sört, és mondtam, hogy köztem inkább a egyzésre. Ez volt az, mikor úgy éreztem, hogy fú, és akkor ez óriás változás. És volt, amikor kiderült a terhességi tesztet. Megcsináltatok, és akkor nem volt egyértelmű, a ez is. Hát, hát venni még egyet? Hát vagy venni vagy még jelzés, mert azt mondtam, hogy hibás a teszt, mert Valahogy nem föl sem erült bennem, hogy ez velem megtörtént, ez velünk. Aha. Tehát, hogy igazán nem terveztünk semmit, csak úgy éltünk bele a világban, vagy a házasság után is. De hát ez egy, ez egy ilyen pánk dolog, nem manapság, hogy mondjuk megnősülsz, és utána az gyereked. Tehát ez a, a konzervatív ilyen családi élet, az a, tényleg van már egy ilyen kicsit ilyen lázadás, vagy pánkság, úgyhogy nálunk ez történt, és jó tett nekünk. Tehát én szeretném, ha sportolni, szeretném, ha jobban kajána, de ezek ilyen apróságok. Szeretném ne, kiszedni belőle azt a nagyon édes történetet, amikor lementél boxolni, és nagyon ütötted -nagyon ja. és. Hát, igen, ütött, mondta ott a teremben ütött, valaki igen, hogy, és akkor igen, igen, ütöttem a zsákot, mint a gép, és tényleg volt a víz, és akkor adott egy másik fickót, és mondta, hogy fú, Istva, át vagy piszkosul ütött, hát csak nem egy kislány van a dologban. És akkor iránész, és mondtam, hogy hát lehet, hogy egy fiú. De hát én gondoltam, hogy gyere, nekem egyértelmű, hogy gyerekem lesz, és ilyen egy urok, mire a, a sportás ránézett, és akkor nem jött boxolni egy-két uh, alkalmon keresztül. De aztán Ami később, amikor késő, késő, mellett mondom, akkor mondtam, hogy gyerekem lesz, és ezért sem az azt, hogy egy vallamást intéztem felé, de hogy még a gyerekre visszatér vagy mm. nagyon sokat tanulok tőle, mm -hmm. például amikor fáradt vagyok, és akkor átnék cinikusba, meg ilyen kicsit embereket fikázó mm -hmm. állapotba, akkor a gyerek mindig rám szól, hogy apu, ezt ne csináld. Mm -hmm. És akkor rájövök, hogy, hogy, hogy mennyire tiszta, okos és kedves ez a gyerek, és hogy tényleg nekem nem kell átmenni ebbe a kicsit szenyó, beszólogatós figurába. Ez egy másik olyan dolog, minél az ember itt ül vele. ugye én hölgyként hallgatlak téged, meg édesanyeként, és azt mondom, hogy két piros pontot oda tennék a a, nem tudom ellenőrződbe, mert hogy az egyik volt a főzés, amit említettél ugye a feleségeddel kapcsolatban, hogy ő nem főzött az elején, te pedig igen, hogy az a ti férfiak dicséretés, hogy utána egy nő mégiscsak nem dacból, hanem teljesen természetességgel. Ugye elkezd egy olyan dolgot, amit esetleg ő előtte vagy nem akart, vagy úgy érezte, hogy abban ő nem jó. Tehát nyugodtan veregetheted a váladat. A másik dolog pedig, amit most mondtál, hogy képesek vagyunk-e úgy odafigyelni egymásra, és itt a föl és alárendelt szerep ugye egy szülő gyerek viszony, hogy ennyire figyel rá a kislány vagy esetleg te őre, hogy fontos neked az, hogy ő ezt a megjegyzést tette, akkor nem apai szigorral egy felsőbbrendű, vagy hogy mondjam, szülőként azt mondja, hogy jó, hát most viccózta ebbe bele esetleg, mert hallunk ilyet is, hanem hogy ezek fontos jelzések, és tudunk-e visszajelezni, hogy amikor fáradt vagyok, akkor vagyok ilyen, ugye tudod, és hogy valóban, tehát elismerni őszintén ezeket a gyengeségeinket. hogy is. Hogy volt, vagy valahogy csendben, nem kellett volna, és ne haragudj ezért. Ez egy varázsszó. A gyereknél, és akkor leszel önazonos, annyi sokan elvárják, hogy tekintélyük legyen, uh -huh. és ez ki is fejezik. Tehát legyen az mondjuk egy cégvezető, politikus, családapa, uh -huh. ha valaki a tekintélyt elvárja, akkor a legutóbb körbe rögik. Az nem oké. Okay. Akkor ezt tekintélyed, hogyha Így ezeket van. a dolgokat megléped, ha magad fölé tudsz emelkedni, és példát tudsz mutatni. Tehát ezt csak kérdemeni lehet, nem pedig uh -huh. elvárni és jelezni, hogy már pedig ez nekem jár. Ha valaki jelzi, akkor uh -huh. onnantól kezdve az el van veszve. Könnyű dolog nektek kérni az életben? Jó kérdés. Én nekem nem nehéz. Akkor ez kicsit messzebből neki futva. Ja. Próbálja az ember olyan emberekkel körbevenni magát, akire számíthat, aki viszont számíthat tőle, mm -hmm. ugyanúgy. És én azért merek kérni, és mertem is, nagyokat is, azért, mert tudom azt, hogy ha engem kérnek, vagy nem is kérnek, de oda teszem magam. Én nem félek a kéréstől. Akkor viszont egy olyan körön belül akkor ezt hozzáteszem. Kívül a világ, amiről beszéltünk már, ő támad, ezeket a kéréseket félreérthet, stb., az már nem az én komform világ de egy bizonyos egzisztenciális körön belül, ha már szép szó mm -hmm. kell használni, azon belül gond nélkül. Mm -hmm. És családban? Családban is. Mi kérünk nagyon sokat. Tehát apa, gyere, tudom azt, amikor mondod, hogy 9 éves kislány, már minden tud és jön. Én is tudom azt, ilyen nagy fiúknál is, mm -hmm. jön, hogy azt mondja, figyelj már apa, és akkor már tudom, hogy valami lesz, hogy valahova mennyit kéne, kocsit kéne, tudom, tudom, <gül> satt, de nincs ezzel baj. Kérünk egymástól, kapunk mm -hmm. is egymástól. Nagyon fontos. fontos. A saját dolgaimnak kapcsolatban ezen kérek én, mert mindent próbálok magamán intézni magamnak. Ez egy nem jó dolog egyébként, Ez, ez is dolgoznom kell majd. Nem de... mindig hatékony. nem? Igen, de egyébként persze. Szerintem az, hogy legyen kommunikáció, amiatt a megbeszélést értem mondjuk a családon belül, vagy akár a munkahelyen belül is, uh -huh. meg a visszajelzés, tehát ezek alapvető dolgok, erről is hajlamos vagyok néha megfelelkezni, uh -huh. ebben is jobbnak kéne lenni, úgyhogy majd erős lesz egy cetlim, amit kiakasztok magam elé, és akkor még, még, még, még többet, még jobban. Két kiváló apai, mint amit itt látunk, még van egy olyan dolog, amit így az ember mindig forgat magában, hogy nemet mondani, könnyű-e egy édesapának, ugye itt, Attilata mondta, hogy mennyire szigorú voltál is, vagyis a fiúkkal. Tudunk-e nemet mondani a gyerekeinknek, könnyebben, nehezebbbe bizonyos értelemben, mint a munka kapcsán, de egyáltalán ez önmagában a mai világban is nagyon érdekes felvetés. A családban, uh -huh. ha kezdem akkor ezzel, ebből volt talán a legtöbb konfliktusunk szülőként anya és apa között, amíg anya feltétel nélküli szeretett a majomölleri és stb. És hogy hogy tudsz ilyen lenni a gyerekeddel, uh -huh. mondtam neki, és ezt, ezt sokszor meg is beszéltük, hogy sokkal nehezebb. Hidd el, amikor Tudnád, hogy mennyivel egyszerűbb lenne most elintézni ezt, de azt is látom, hogy a jövőben ennek lesznek olyan negatív visszacsatolásai, amik talán az én életemben voltak, mert nekem nem segített így, vagy nem uh -huh. mondta el valaki. Ezektől szeretném megoldani. Sokkal nehezebb nemet mondani. Az üzleti életben pedig arra tanítom a kollégáimat is, nagyon fontos lépcső az, amikor valaki nemet tud mondani. Nem kell el is másolni. az igent is kimondani is nehéz, de a nemre, ha nemre arra uh -huh. fókuszálunk. Tanuld meg kimondani, ezt már mi nem tudjuk. Tehát ez nem tartozik abba bele, ami, és akkor lehet, hogy emiatt elveszítünk egy jólnak tűnő üzletet, de mondd ki, uh -huh. és inkább veszítsük el. Sőt, biztos, igaz. hogy elveszített, kimondott. 99%-ban nem? Nem. nem. A nemetmondása valóban ez van. Hogyha hogy az ember azt gondolja, hogy nemet mond, akkor azt már kevésbé fogják szeretni, vagy valami. Uh -huh. Holott, ha valaminek nemet mondasz, általában tényleg nem történik semmi. A másik nyugtázza, és azt mondja, hogy oké. Okay. Ha meg történik valami, akkor meg azt úgy is kezeled majd. A gyerekek meg tényleg vannak olyan dolgok, hogy ha eszünk egy fagyit, és kér még egyet, az simán belefér. Tehát, egy gombot vagy, nem úgy semmi. De aztán vannak olyan dolgok, amikre az embernek nemet kell mondani. Tehát mindig mondják, hogy legyen a szülő, de nem lehet mindig ugyanúgy követ lenni. Tehát reggel is más, hogy vagy következetes, meg délbe is, meg este is, meg hétvégén is. Az ember érzi, hogy mikor szorítsa meg a gyerek meg mikor engedje erre egy kicsit jobban. A következetességről még nem tudom, Aha. mennyi időnk van. van. Én minden szülővé válás folyamatába beiktatnék egy kutyát. A gyerekeket találkoztam találkoztam kutyaiskolában. Négy van nekünk, kutya, köszönöm Igen. szépen. Azért egyből olyan visszacsotolást kapsz, ha nem vagy következetes, tehát nem úgy csinálod. Ahogy először hanem másodál másként gondol, a uh -huh. kutya jelez. lesz. Tehát a következetes szülő tanításában egy kutyus rendkívósokat tud segíteni. Rengeteget. Erről csak azutem, hogy Bécsben, hogyha ha kutyát akarsz tartani, akkor kell egy kutya tartó vizsgát letenni. Ha gyereket akarsz, akkor viszont simán egy gyereket. Tehát, hogy ez nagyon jó. Ezt, volt. mikor meghallottam, akkor, mi, akkor óriási egy kis dolgok a magyar változatát, hogy milyen jó lenne, hogy háziállatot is, hogyha tart egy gyerek, vagy szeretne egy hörcsögöt, egy akváriumot hallal, hogy konkrétan egy nagyon rövid olyan vizsgán tájékoztató jellegű, nyilván egy-két teszkérdéssel a végén tudja, hogy ez mindennapos elfoglaltság, felelősség, etetni kell, tisztítani kell. Össze kell szedni az ürülékét, stb. stb. sétáltatni kell. Tehát van egy csomó ilyen dolog, amiben nyilván gyerek nem gondol bele. Hogy mennyire jó lenne, ha úgy kaphatna a szüleitől ilyet, hogy el kell mondjuk egy é, ilyen kis pici vizsgát. De az is olyan, hogyha egy szülő úgy vállal a gyereket, hajlott elvégezni egy ilyen pici vizsgát, nem? Hát ez is egy nagyon. <gül> él, de van most már képzeld el, István, itt a Debreceni Egyetemen, Családi életre nevelés, kurzus, amit most hirdettek, meg, azt hiszem. 2019-20-ban, és elég sokan jelentkeztek rá a hallgatók közül, úgyhogy ha van kedved, akkor bizonyos témában tudjuk be, beajánlunk Ez nagyon először is De meg is nézném, hogy írhatnánk róla az újságban, ez tök fontos dolog. Ugyanígy látták a szükségletét annak, vagy az igényét, hogy erről lehetne, sőt kellene is, pont azért, mert ugye van egy ilyen program, ami kapcsán azt mondjuk, hogy minden megálmodott gyermek szülessen meg, úgyhogy akár itt a méltósággal a családban kérdése nagyon sok minden témaként fel merült itt a kurzus kapcsán, úgyhogy akkor ebben lehet, hogy. tudunk nem működni, ez egy De éve, jó a gondolat, majd. és lehet, hogy már Debreceny Egyetemen már gondolkodnak éppen. És főleg most ebben a világban, ahol, ahol minden változik, és a női szerepek is, már a férfi é, szerepek is, igen. és ezt tényleg meg kell ott otthonról. Tehát régen igen. Hozt, mindig mondták, hoz, ezt hoztad otthonról, kisfiam? Igen. Egyre kevesebbet. Egyre kevesebbet mondom, pedagógus, az egész család. Hát, látom, látom azt, hogy. Vagy amit hát, hoz, az már nem érvényes, hanem más másként, másként, másként. Tehát itt már egy a saját generációja, kutatja a generáció, hogy mi az a, mi aik azok a hívószavak, ami alapján ő éli az életét, amire egyáltalán kommunikációban lehet alapozni. Mert nagyon-nagyon nehéz megtalálni ezeket a pontokat, ma ez talán a legnehezebb. Mert hogy itt vannak a nők, akik megtanultak a férfi eszköztárral élni, érvényesülni, Ha egy nő akarja, akkor már nincs szüksége a klasszikus a férfira, mert erős lett, meg, meg okos lett, az egyetlen tele van csajokkal, kevesebb a fiú. Igen. És a férfiak, azok meg hát ugye nem haladtak. Igen. Ennyire, tehát szerintem azért a férfiaknak is itt most uh, lenne mi körülnézni magukban, nézni, tanulni egy-két dolgot, empátia, kommunikáció, stb. stb. Hát talán akkor, akkor ez, lesz jobb. Ugyanígy az apává válásnak a folyamatát megélni, hogy tulajdonképpen az is miről szól. Ugye erről is beszélgethettünk volna itt a műsor során, még, de hát meg annyi aspektusa van magának az apaságnak is, de szerintem elég sok érdekes témát emeltünk be. De a műsor végéhez közelettén még azt a kérdést uh, hat tegyem föl nektek is, mint minden vendégünknek, ugye apa hú a címe ennek a műsornak. van -e olyan történet, vagy konkrét mondat a ti ami apai-nagyapai ágról jön, és emlékeztek rá, hogy mindig azt mondta az öreg, a nagymamának, vagy éppen édesapátok nektek, ami eszetekbe jut, vagy akár olyan, amit ti adtok át a gyereketeknek. Tehát mind a két irányú dolog érdekel engem akár történetben. Tehát akár olyan történet is lehet, amit ti, mint apák mondtok, és a saját gyerekétek mondjátok, hogy na, apa mindig azt mondja, hogy. És ez így be, beült. Kattottak a kerekek, én most nem fogok tudni konkrét mondatot, de történet van uh -huh. róla, amikor nem vagyunk itthon, elutazunk, és akkor ugye kvázi helyen belép az utódom, vagy a jövőbeni utódom, és előáll egy helyzet. És azt mondja, mert a kollégák is úgy hívnak, hogy apa, sok uh -huh. esetben, hogy, és azt mondja, mit csinálna most apa? Aha. És akkor, hogy mit mondana erre, szerinted, és akkor megvan a válasz. Tehát egy kicsit átülnek arra az oldalra, persze vannak elég érdekes, meg leegyszerűsített válaszolni bizonyos dolgokra, amit uh -huh. nem biztos, hogy a kollégák szájában szívesen hallanának a partnerek, de ennyit, mit mondana apa? és akkor átülnek, és megoldódott a helyzet, és akkor felhívnak nagy büszkén, uh -huh. és akkor ne erre meg én vagyok büszke. Ez egyébként egy nagyon jó taktika, akkor is meg akarom érteni a másikat, hogy miért csinált valami olyat. Azt mondom, te tenni a kérdést, hogy mikor tennék én ilyet? És akkor az ember elkezd ezen gondolkodni, és talán ebben ez is van, hogy a főnök, a <gül> apa, mit mondana olyan erre? István, van-e valami? Egy apám le, leesett a buszról, uh -huh. és nagyon megsérült, és aztán rohantunk, és elvittem a kórházba, és vártunk a röngerre, és megfogta a kezemet, és én is zővét, és nagyon megszorította. És éreztem, hogy ez most egy egész más megszólítása a kezemnek, mint a, ami szokott lenni. És nekem, amikor gyerekkoromba feküdtem a fotelágyba, ők mellettem feküdtek, és néha én kinyújtam a keze felé, és meg megfogta nekem, és akkor biztonságban éreztem magamat. És ebbe a kórházi életbe pedig azt éreztem, hogy most én nyújtom felé a kezem és ő kapaszkodik be, mm -hmm. hogy biztonságban érezze magát. Úgyhogy ez egy nagyon a érdekes két. történet volt. A gyerekemmel is ugyanez volt, mikor az ágyba feküdt, kinyúlt és fogta a kezemet, és ugye nagyon sokáig. Úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amit én megtapasztalok, amit megfogadtam, hogy nem úgy fogok csinálni, mint ahogy a szüleim. Pont ez nem az. <gül> és és <gül> egész fordulatok jönnek elő <gül> belőlem, egész dalok jönnek ki belőlem öntulatlanul. Az a szülői minta, amit én képviselek, az nagyban az én szüleimtől, meg a, <gül> az apámnak, az anyámtól jött. És ha aki ezzel ellen harcol, hát az nem jó teszi, hanem az építse be nyugodtan magának. És igazából szerintem azok a dolgok, amik nemzedéken át öröklődnek és jönnek velünk, akár még az őszüléktől is, meg mindentől, az igazi kincsal, nagyon kell vigyáznunk. Igazából ez egy nagy kapaszkodó lett manapság, hogy, hogy ezt visszük tovább. Meg szeretet tényleg, ami egy ilyen készfogásban uh -huh. meg tud nyilvánulni. Ilyen szimbólumában is annyira gyönyörű felelősségünk ott van azért ebben, igaz? Pont, amit most mondtok, hogy erre vigyázni. Ezt azért kapjuk, hogy továbbadjuk. Persze. Köszönöm szépen ezt a nagyon-nagyon jó hangulatú beszélgetést, szerintem sok érdekes és értékes gondolat hangzott, és egy hát személyes élmény is, ami célja is volt a műsornak, úgyhogy köszönöm szépen Bus Istvánnak és Csapuatilának, mint apukáknak, hogy beavattak egy-két részletébe az életüknek, minket is, és a hallgatókat is. Az FM90 Campus Rádió minden vasárnap 11 órakor című műsorra jelentkezik, aki pedig az előző adások műsorára kíváncsi, az a www.apamonta.hucímű weboldalon visszahagadhatja ezeket az adásokat. Én köszönöm szépen hallgatóinknak a figyelmet, kövessék tovább is az FM90 Campus rádió műsorait. A viszont hallásra vendégeinknek pedig köszönöm szépen további kellemes napot kívánok. Köszönjük. Köszönöm. köszönjük. itt lehettünk. Ez volt az apamon.hu, az FM90 Campus rádió önkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is ugyanekkor ugyanítt.